Огюст підскочив, як обпечений, блискавично навів свій ранковий марафет, поголився, попахтився, перевдягнув свою піжаму на нову білу сорочку, нашмарував ваксою червики. Нехай знають, у тій дупі, яке щастя до них привалило з самого Парижа. Поїзд загальмував і нарешті спинився. Огюст Натягнув на своє обличчя страждальну міну новітнього Онореда Бальзака, і урочисто зійшов сходинками вагона першого класу Поїзда Париж, лемберг Москва. В одній руці саквояж, в інший перев'язаний мотузкою стос книжок. Провідник колесливо триває кейс із друкарською машинкою. Ласкаво просимо. Мсьє Гівонт, дозвольте представитися. Андрій Олександрович Глінка, директор і головний вихователь ліцею для хлопчиків з інженерним ухилом Павла Івановича Оксамитенка Харківської губернії. Це був вилазений молодик. Дідько, він стояв у такій самісінькій сороці, як і Огюст, напахчений тими самими парфумами. Ось тобі і дупа. Я звалю забрати ваш багаж, мсьє. Можете не трубуватися? Це у мене весь багаж. На обличчі директора і головного вихователя ліцею не здригнувся від здивування жоден м'яз. Але Огюст нутром відчув, що той був шокований тому Огюст спробував промовити як якомога недбаліше. Омнеспорто Микум. Все своє ношу з собою. Вони вийшли через новеньку будівлю вокзалу на невеличку пристанційну площу. Огюст зрозумів, що йому призначена урочиста зустріч, можливо, навіть сам власник цукрового і рафінадного заводу і засновник ліцею Павло Іванович Оксамитенко присутній тут, здається, ота монументальна скульптура російського буржуа якраз не миє. Біля нього вишукувалася в один ряд група хлопчаків в однакових ліцейних сюрточках і картузиках. Оце, певно, і є лабораторні щурики для його майбутніх педагогічних експериментів. На одному з ліцейних піджачків були відірвані з м'ясом гудзики. В одного із щуриків червоніла свіжо розбита губа. З-під похопки насунутих на голову кашкетиків стирчало розпатлене волосся. За цими ознаками – Огюст зробив висновок, що ліцеїсти не більше як 10 хвилин тому товкли один одному пики. Судячи зі старих пожовклих синців, під очима принаймні у двох шминдріків мордобої були звичним явищем у ліцеї, де він мав щастя отримати посаду вчителя французької мови, літератури і мистецтва. Четверо з десятка хлопчаків мали широкі, щедро всипані веснянками фізії, а з-під кашкетиків стриміла однакова солома, яка мала означати волосся. Щоправда, бешкетники були різного зросту і при цьому дуже нагадували монумент російського буржуа. А й справді, хоч волосся, Цього буржуа було пострижене їжачком, все ж кругле червоне обличчя так само щедро всіяне веснянками. Це аґост блискавично запримітив, тоді як цукрозаводський монумент зняв свого кашкета і простягнув йому руку для привітання. Насправді це була не рука, а справжня лопата. «Вітаємо, панове вчителю, я і я той самий божевільний Павло Іванович Оксамитенко, який заснував у цій дупі для своїх і чужих балбесів ліцей з інженерним ухилом». Вимовлене все це було французькою, хоча і з жахливим акцентом. Зате потиск руки був сильний і неначе попереджав, якщо надумали» пане вчителю, втікати, цей номер вам не пройде.